מכה נפש בשגגה. והיו לכם הארים למקלט מגואל, ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה למשפט. והארים אשר תיתנו, שש ערי מקלט תהיינה לכם. את שלוש הארים תיתנו מעבר לירדן, ואת שלוש הארים תיתנו בארץ כנען, ערי מקלט תהיינה, לבני ישראל. ולגר ולתושב בתוכם, תהיינה שש הערים האלה למקלט. לנוס שמה כל מכה נפש בשגגה. ואם בכלי ברזל היכה ובימות, רוצח הוא מות יומת הרוצח. ואם באבן יד אשר ימות בה היכה ובימות, רוצח הוא מות יומת הרוצח. או בכלי עץ יד אשר ימות בו היכה ובימות, רוצח הוא, מות יומת הרוצח. גואל הדם, הוא ימית את הרוצח, בפגעו בו הוא ימיתנו. ואם בשנאה יהדופנו, או השליך עליו בצדיה וימות, או באיבה היכהו בידו וימות, מות יומת המכה, רוצח הוא. גואל הדם, ימית את הרוצח, בפגעו בו.